la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unei mărúng de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de zi 2C058 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 2 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10. Mai înainte de aceasta însă vom parcurge episodul următor din lucrarea în mânătare a lui Isus de Cristina Roy. Cu prilejul episodului precedent, Mihai Holodici, care s-a întors de acum acasă, a găsit așa de transformată pe soția lui încât pur și simplu n-a putut să o recunoască. Mai mult decât atât, după aceea, veștile una după alta cu privire la activitățile ei și schimbările care s-au produs acolo l-au lăsat pur și simplu fără cuvinte. Mărturia pe care a dat-o soția lui față de Domnul Isus, l-a pus în uimire și pur și simplu l-a rușinat, l-a făcut să gândească, Doamne, eu niciodată n-am depus încă așa o mărturie minunată despre Tine. Se afla deci împreună cu soția lui cu care a avut acest schimb de cuvinte în salonul doamnei Jamosca, așteptând să fie invitați la masă și aflăm că în timpul acesta servitorul care anunță cina le-a întrerupt discuția. Ei ieșiră pe verandă care era prevăzută cu un glas De aici li se oferea o priveliște încântătoare. Pe valurile Dunării care curgea în spatele parcului se oglindea apusul de soare. Curând era adunat împreună un mic grup interesant. În afară de oaspete mai erau două doamne, una mai atrăgătoare ca cealaltă, două diaconițe prietenoase, administratorul din Orlice și casier voluntar al spitalului, domnul Nicolici și un tânăr student aflat în covalescență pe nume Mraz. Un loc era încă gol. Servitorul puse măsuța cu samovorul lângă stăpâna casei. O sora împărțit ceștile. Când totul fugata gata, se deschise ușa. În ea apăru, lumina de asfințit, tânărul doctor. Tocmai în clipa aceea, domnișară Ruth împreună mâinile și se rugă scurt, mulțumind domnului pentru darurile aflate înaintea lor. Și doctorul închise ochii la rugăciune. Dar oaspetele și ținut deschiși, și se uită plin de o imire mută de la unul la celălalt, până ce lăsă să se oprească asupra feței prietenului său. Ce ciudată era! Da, era frumoasă cu paloarea ei străvezie și cu arterele albastre și fine de pe tâmple, cu strălucirea dragostei calde în ochii care acum se uitau spre el. Dar frumusețea aceasta nu mai era cea de pe pământ. În ea era ceva ceresc, ceva spiritualizat. În clipa următoare, cei doi prieteni erau unul în brațele celuilalt. Apoi se așezară la masă ca să mănânce. Ce interesantă era discuția în timpul mesei. Numai niște oameni inteligenți și instruiți puteau să se țină, să se întrețină în felul acesta? Ba încă și mai mult, Mihai simțea deja lucrul acesta, numai creștini adevărați. Dar, cum ajunseseră Diuro și Olga să aibă asemenea concepții? După mâncare, domnișoara Ruth se așeză la pian. Nicolici luă vioara, Olga cu surorile și cu studentul se ducerea lângă ei, și un frumos in de laudă pe patru voci se înălță zjubilând spre cer. Dar, Diuro, spunem, ce să mai cred? Mihai își îmbrășeșă prietenul care stătea lângă el pe o canapea ascundă. Că l-am găsit pe Hristos, dragă Mihai, și că ne-a făcut foarte fericiți, mai ales pe mine. Iartă-mă, Mihai, ar fi trebuit deja să depun o mărturie și să te întreb dacă ai găsit adevărul. Noi ne-am rugat pentru tine toți anii aceștia." O, da, l-am găsit, Diuro, dar la mine nu este ceva de mirare." N-am fost tot timpul în Brazilia, ci m-am dus și în America de Nord. Acolo am avut ocazia să iau parte la mari adunări de evanghelizare. Dar voi? Noi am avut ca exemplu înaintea ochilor două creștine și celelalte ni le-au spus Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, fratele meu, repetă încă o dată, ești mântuit? Am trecut de partea lui Hristos. Cei doi tăcură, și ascultă răcântarea frumoasă. După terminarea imnului, oaspetele mulțumii pentru desfătarea neașteptată. Mica societate se despărți și fiecare se întoarse la îndatoririle lui. Olga, te mai duci în spital? O întrebă doctorul pe tânăra femeie, care tocmai fusese chemată de bucătăreasă. Da, Diuro, trebuie să le mai dau surorilor niște medicamente și trebuie să merg și la bucătărie ca să văd meniul. Atunci te aștept, mergem împreună. Foarte bine, vin imediat. Cei doi prieteni se dusără din nou pe verandă și se așezară în fotoliul de nuiele. Diuro, camarade, cum îți mai merge? Foarte bine, fratele meu. Asta văd, sufletește, dar fizic? Și fizic merge peste așteptări de bine. Vezi? Și pe atunci vorbei de parcă nu crede că să ne mai vedem. O să te faci complet sănătos diuro. Asta trebuie să știi. Ai dreptate și chiar curând, un zâmbet frumos pluti peste fața palidă. Dar acum spunem tu cum ai găsit totul acasă? Excelent! Îi sunt foarte îndatoră tatălui tău. Este adevărat, tata așa dat toată osteneala, dar fără ajutorul Olgăi n-ar fi mers. Cum, se mai ocupă și azi cu asemenea lucruri prozaice acum că a devenit așa o mare doamnă? Olga, o doamnă? Nu cred că-i chiar așa, Mihai. Dacă a priceput cineva vreodată înțelesul cuvântului a slujii, atunci ea a fost. Dar de ce să mai vorbim despre asta? O să te convingi tu singur destul de curând de lucrul acesta. Și nu mă întreb ce spun despre schimbarea care s-a petrecut cu ea? O schimbare, este adevărat. Am uitat de multă vreme copila timidă și neștiutoare și ne-am obișnuit să o vedem pe sora noastră așa cum a făcut-o prietenul nostru ceresc. Pentru tine, ea este ceva nou." Ți-ai ținut promisiunea dată, Diuro? Trebuie să-mi retrag cuvintele pe care ți le-am spus atunci pe vapor. Ea era doar un copil și s-a dezvoltat foarte mult în avantajul ei, dar mărturisește, te-ai ocupat foarte mult de educația ei?" Da, fratele meu, mai întâi am făcut-o din cauza ta, apoi din cauza mea pentru că îmi indulcea viața tristă, mai târziu din cauza ei când i-am recunoscut adevărata valoare, la sfârșit din cauza Domnului căruia am vrut să-i pregătesc o slujitoare fidelă și acesta a fost într-adevăr cel mai bun lucru. Crede-mă, nu a fost răsplătit niciun profesor prin așa succese strălucitoare ca mine." Firește, nu școala mea a făcut din ea o făptură așa de amabilă și de serviabilă ca ea, dar atunci s-au adăugat patru mâini fine de femei. Ele au reușit să imprime în inima, tânără și moale, imaginea demnității feminine. Dar nici ele și nici eu n-am fi reușit să facem ceva de durată dacă n-ar fi devenit Hristos însăși viața ei. Doctorul vorbea cu gravitate, aproape vizionar. Și cu ce ți-a răsplătit ea toată grija?" întrebă Mihai cam ironic. Mie? O, prietenul meu, niciodată n-am avut un bolnav, o soră mai grijulie și mai fidelă. Fără îngrijirea ei nu știu dacă mai mai fi găsit în viață. O să vezi, când o să vină în coace, o să-mi aducă mantaua pe care am uitat-o. Uite-o că vine. Ei, vezi, m-am înșelat?" Doctorul nu se înșelase. Tânăra femeie îi aducea mantaua. Diuro, ți-ai uitat mantaua așa afară răcoare!" zise ea cu îngrijorare unei surori. În inima tinerului bărbat se iscă un sentiment urât și amar de invidie. Firește, Diuro meritase în mare măsură această dragoste, dar față de el, ea nu era cu nimic îndatorată, căci nici nu-i oferise vreodată ceva. În holul de la intrarea spitalului se despărțire. El se duse cu Diuro sus, iar ea dispăru la parter. Doctorul îi arătă oaspetului salonul cu bolnavi, dar numai din pragul ușii. Pacienții îl salutau plin de respect. Se vedea că era prețuit și iubit. Apoi el își duse prietenul în farmacie. Vezi, Mihai, aici e domeniul Olgăi. Ea este farmacistă excelentă. În laborator se pricepe mai bine ca mine." De curând a făcut împreună cu domnișoara Ruth o călătorie în munții Tatra ca să adune plante medicinale. Acum avem din belșug și din acestea. Ruth este specialistă în botanică. Când am fost în Italia, am adus și de acolo câte ceva. A fost și Olga cu voi? Bineînțeles! Cum, o interesează așa de mult pe baroană persoana ei? O, oh, da! Ea o iubește și o consideră ca pe fica ei în locul cerei pe care i-a luat-o Dumnezeu cu ani în urmă. Ea se uită cu tot atât de multă bucurie la ea ca și mine. Amândoi nu vom mai sta mult pe pământ. Pe doamnă o mai țin numai rugăcinii de celor care o iubesc. Mă tem că și la mine este tot așa, deși nu mă pot compara cu ea. Dar ne bucură faptul că avem o locuitoare în această tânără lucrătoare, o Mihai, ce fericit sunt că te-ai întors ca și creștin. Tu nu îi vei pune piedici, dar eu am crezut și am avut încredere că așa se va întâmpla. Ai dreptate, Dioro. Nu mă gândesc să piedic, ci mai degrabă să o ajut. Vreau să o fac independentă, să-i pun în mâini partea care îi se cuvine, împreună cu dobânda și apoi să cer divorțul. Mihai, așa vorbești tu ca și creștin? În asemenea cazuri, fratele sau sora nu sunt obligați să-și -ți țină legământul. Da, dacă ea ar fi să ai putea vorbi astfel. Hodorici rămase nedumerit. Se uita țintă în gol. Dar, Dioro, gândește-te, legătura noastră a luat ființă printr-un păcat. E adevărat, dar Hristos poate să vă înnoade și să vă sfințească iarăși legătura voi sunteți încă străini unul de celălalt. Ah, și niciodată nu ne vom obișnui unul cu altul, spuse iarăși Mihai. Ei, atunci puteți încă să vă despărțiți, dar nu înainte de a fi încercat în mod cinstit să vă cunoașteți și să vă completați reciproc. Adânc, cufundat în gânduri, tânărul bărbat părăsi cabinetul prietenului său. Doctorul fu chemat la primul etaj la căpătuiul unui bolnav grav. Olga rămase în farmacie, că era vorba să pregătească repede o doctorie. Ei îl conduseră pe oaspete numai până la ușă și acesta își l-a rămas bun cu sentimente foarte amestecate. Cine n-a avut o experiență reală a morții sale față de sine împreună cu Hristos, și o înviere apoi la o viață nouă împreună cu el, poate vorbi cu destul de multă ușurință în ce privește mântuirea. Cine însă a trecut pe poarta pocăinței ale pădării de sine, acela nu va mai vorbi cu atâta ușurință, pentru că pocăința este o experiență foarte intensă. Așa cum vom vedea și în viața acestei tinere perechi, Mihai a trebuit să plătească cu un preț mare întoarcerea lui la Dumnezeu pentru că era o luptă foarte aprigă care se dădea între lucrarea Duhului Sfânt în el și firea lui cea veche. Slavă lui Dumnezeu însă că toți aceia care pornesc pe drumul pocăinței sunt în final Cuceriți de dragostea lui Dumnezeu, pentru că odată ce ai spus că vrei, Dumnezeu îți vine în ajutor și El biruiește. Atât este ce vrea de la tine să vrei și după aceea El te va ajuta în toate luptele care urmează. Doamne le Tată Ceresc, mulțumim pentru biruința cea mare pe care ne-ai dat-o din pricina biruinței Domnului Isus Hristos la cruce. El a înfrânt acolo puterea dușmanului, și toți oamenii de pe pământ. Oricine dintre oamenii de pe pământ care vrea să-ți se predeație. Poate, acum și are asigurat sprijinul Domnului Isus Hristos prin Duhul Său cel și prin lumina Cuvântului pe care ne-a lăsat-o. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj să din inima tuturor acelora care nu te-au primit încă prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să facă pasul acesta acum. Iar noi care deja l-am făcut să privim necurmați, și țintă la căpetenia și desăvârșirea noastră, adică la Domnul Isus Hristos și prin El, sub puterea Duhului Tău cel Sfânt și alimentându-ne din învățăturile cuvântului Tău, să mergem din putere în putere pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cer va răsări, cu ochii încă n-au Iar mea, ca noapte, se va visipi, Iisus, Isus Iisus a viruit. Iar mea, ca noapte, se va visipi, Iisus, Isus Iisus a viruit. Iisus de noastră mai ai aprins Cu ta și moartea mai ai În urma și noi vom bilui Căci până-n veci puterea noastră tu vezi Iisus de viața noastră mai ai aprins Cu ta și moartea mai ai aprins Amin. Biruința este a Domnului Isus și a fiecărui om care se predă Domnului Isus prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Haideți acum să trecem la citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dăm citire astfel cele de a doua epistole Lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 2, unde apostolul Pavel astfel glăsuiește. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăznearea aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care și închipuiesc că noi suntem de firea pământească. Trebuie să se știe că niciodată Dumnezeu nu întrebuințează cu plăcere a sau pedepsa ca mijloc de îndreptarea copiilor săi, dar dacă trebuie face și acest lucru. Așa cum spuneam și eu la copiii mei când erau acasă, le spuneam tata vă iubește și vă dă cu plăcere tot ce doriți voi. Doriți mâncare? Aveți parte de mâncare. Doriți bătaie? Aveți parte de bătaie. Tot ce doriți toate vire dă tata. Pentru vindecarea bolii se întrebuințează toate mijloacele. Ultimul mijloc este operația, adică tăierea cu bisturiul al locului bolnav. E dureros acest ultim mijloc, dar dacă apărarea vieții îl cere, este întrebuințat. Sfântul Apostol Pavel, ca și Dumnezeu al cărui slujitor credincios era, căuta pe toate căile să fie blând și smerit în lucrarea sa de creștere și călăuzire în viața cea nouă a credincioșilor pe care i-a născut el în Hristos prin Evanghelie. Dar dacă nevoia cerea, atunci întrebuința și a sprimea. Din pricina aceasta, unii vrăjmași ai lui îl acuzau că lucrează prin firea pământească. Cu câtă neplăcere e la sprimea ca metodă de lucru. Ar fi vrut să fie aspru numai cu vrăjmașii Evangheliei și nici de cum cu frații lui iubiți. De aceea zice, vă rog să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Ca să fie grădina frumoasă, trebuie curățită mereu de tot ce este străin, de toate buruienile, tot așa și în viața noastră duhovnicească. Când cresc buruieni sau când se usucă vreo creangă, marele grădinar, Dumnezeu ia sapa sau cuțitul și taie tot ce rău. Și lucrul acesta îl face fie direct, fie prin slujitorii săi. Să rămânem liniștiți când marele grădinar curăță grădina vieții noastre. El vrea să ne-o facă mai frumoasă și mai roditoare. Iar la versetul 3 din 2 Corinteni 10, Pavel continuă: Măcar că trăim în firea pământească, totuși noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. În original și în alte traduceri mai apropiate de original, versetul acesta sună astfel. Măcar că trăim în trup, nu ne luptăm trupește. Deci firea pământească despre care este vorba aici este trupul. Cel credincios Domnului Isus, în urma nașterii din nou prin credință, are în el o nouă făptură, o nouă fire din Dumnezeu care este adevărata lui persoană. Această făptură nouă nu are deocamdată un trup al ei, ci se folosește de trupul de carne, prin de slăbiciuni. De aceea, în mersul, lupta și lucrarea lui, credinciosul are multe abateri și înfrângeri, dar cu cât făptura cea nouă crește, cu atât are putere mai mare să ține sub stăpânirea ei trupul de carne, făcându-l, prin lucrarea Duhului Sfânt, un templu al lui Dumnezeu. Măcar că trăim în firea pământească, adică în trup, totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, adică de trup. Sfântul Apostol Pavel trebuie să fie avut o purtare simplă, omenească, fără pretenție de înger, De aceea fățărnicii îl acuzau că e mâna de firea pământească, de trup. El însă în smerenia lui spunea că nu luptă trupește călăuzit de firea pământească, ci din potrivă, luptă să se dezbrace de tot ce este firesc, ca să poată împlini voia și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Sfântul Apostol Pavel, care era un vas ales al lui Dumnezeu, trebuia să vecheze și să se dezbrace necurmat de toate pornirile trupului, ca să nu târască lucrarea lui Dumnezeu într-o stare firească, cu cât mai mult noi, care nu suntem la înălțimea Lui, trebuie să vegem și să luptăm împotriva tuturor pornerilor firești, ca să nu ne pomenim în afara hotarului Lui Dumnezeu, hotarul Duhului. Să nu uităm nicio clipă că făptura cea nouă este purtată într-un trup străin. De aceea trebuie să o hrănim necurmat cu pâinea cea vie a cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să fie puternică și să supună trupul ducându-l pe calea cea strâmtă a sfințeniei. Toate luptele noastre ca urmași ai Domnului Isus, care a cumpărați săi trebuie contopite în unica luptă a credinței sub călăuzirea Duhului Sfânt. Numai așa nu suntem în primejdea de a lupta pentru trup sau pentru o cauză străină de Dumnezeu. În continuare, la versetul 4 din 2 Corinteni 10, apostolul Pavel continuă să limpezească această idee prin cuvintele. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse filii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Adevăratul creștin este o ființă care nu are nimic al său, ci totul este darul lui Dumnezeu în el. Darul vieții celei noi l-a făcut copil al lui Dumnezeu, l-a făcut apoi lucrător împreună cu Dumnezeu pe ogorul Evangheliei, primind din partea Duhului Sfânt uneltele trebuincioase acestei slujbe. Dar nu numai atât, ce l-a făcut un ostaș, un luptător nenfricat, în lupta cea bună a credinței, primind arme duhovnicești cu care să poată înfrânge pe toți vrăjmașii. Copil al lui Dumnezeu, lucrător al lui Dumnezeu, ostaș al lui Dumnezeu, acesta este creștinul adevărat. Și uneltele de lucru și armele de luptă, toate sunt date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca să poată fi destoinic și biruitor în orice lucrare și luptă sfântă. Și uneltele și armele sunt duhovnicești, nesupuse firii pământești, adică trupului sau materiei. În lucrarea și în lupta duhovnicească pe care le are dedus creștinul, nimic firesc nu poate întrebuința, nici înțelepciune firească, nici putere firească, nici dragoste firească, nici arme firești. Tot ce este firesc strică lucrării lui Dumnezeu și împiedică biruința în lupta cea sfântă. Sfântul Apostol Pavel, ca un om adânc duhovnicesc, desăvârșit de predat Domnului și care umbla necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, în lupta pe care o ducea, nu avea nimic din cele ale firii pământești. El putea să zică fără nicio reținere, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe tăriturile. Toate înfrângerile pe care le avem pe calea și în lupta credinței vin de aici. Amestecăm ce este duhovnicesc cu ce este firesc, iar amestecătura duce totdeauna la pagube mari duhovnicești. Suntem tari și biruitori numai când rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și când întrebuințăm în lupta credinței numai arme duhovnicești. Adevărul, neprihănirea, râvna Evangheliei, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Iată o parte din armele lui Dumnezeu pe care trebuie să le folosească ostașul Domnului, creștinul adevărat, așa cum ne sunt arătate la epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele 13 până la 18. Numai cu aceste arme poate să surpe pe toate întăriturile vrăjmașului. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că nimic comun să nu ai cu pământul și atunci nu vei avea nicio greutate spre al birui. Cu cât suntem mai duhovnicești, cu atât suntem mai biruitori și mai roditori. Cei duhovnicești, sunt oamenii de încredere a lui Dumnezeu, sunt bucuria și plăcerea lui. Că nu putem să luptăm în lupta sfântă a lui Dumnezeu cu armele firii vechi, ne-a arătat-o foarte bine și împăratul David în lupta lui cu Filisteanul. În momentul în care David se arată lui Saul și spune că vrea să se ducă să se lupte cu Filisteanul, Saul i-a dat armele și armătura lui. După ce le-a îmbrăcat, David a spus... Nu pot să umblu în îmbrăcămintea aceasta și a trebuit să se dezbrace de armele și de îmbrăcămintea lui Saul să-și ia traista lui de cioban și cu îmbrăcămintea lui și cu acelea a putut birui. Vedem limpede duhovnicescul David n-a putut să lupte îmbrăcat în hainele și armătura firescului Saul. Iată o lecție plină de învățătură pentru noi. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2C058 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i reprimească, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. E de-acum ne-a de așteptat Când zori începe ei. Și va cu val, ocea lorge De păcat la gasul lui Prevești s-o potoli Și val, cu val, ocea lorge De păcat la gasul lui Prevești s-o potoli Iisuse, viața noastră Aia plin, stupesă ta Stat... și noaptea a plin. În urma ta Chiam. și noi vom mirui. Te spurăm vezi puterea noastră, tu vei fi. Cu soare nou pe cer, va răsări ochii, din <Eng> când ră, a privit. Iar pe a visipit, Isus, Iisus, Iisus, Iisus abirui. Iaca, a miruit. se va Isus, Isus, Isus Iisus, Iisus, Iisus a miruit. Iisuse, viața noastră mai abris, a Tu și moartea mai abris. În urma ta și noi vom birui, ca până-n putere puterea noastră tu vei fi. Iisuse, viața noastră ai aprins, Pe satan și doamn și-o ai În și noi vom birui, ca până-n veci puterea noastră tu vei fi.